Čtení z skutků a poštolský Lukáš píše. Salva nepřestával vyhrožovat učedníkům v páně a chtěl je vyhladit. Šel proto do pro veletně aby a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagódy, damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru a přivez je v poutech do Jeruzalema. Na cestě, když už bylo blízko Damašku, zažálo, kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas. Saule, Saulě, proč nepronásleduješ? Saul řekl. Kdo jsi, pane? On odpověděl: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do místa, a tam se dovíš, co máš dělat. Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova. Slyšeli síce hlas, ale nezpatřili nikomu. Sal vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Pocitně neviděl nic nejedl a nepil. V Damašku žil jeden učetník jménem Ananiáš. Toho pán ve zavolal. Ananiáši, on odpověděl, zde jsem pane. Pán mu řekl, jdi hned do ulice, která se jmenuje přijímá a v domě judově vyhledej Saula starší. Právě se modlí, a dostalo se mu vidění, jak k mu vchází muž jménem Ananiáš a kládá na něj ruce, aby opět viděl. Ananiáš odpověděl. Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zlat působil bratše v Jeruzalém. Také zde má od veliknější plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno. Pánu však řekl, dí, Nebo on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby neslmé mého národům i královům a silům Izraelských. Ukážu mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno. na Míja šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl, Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán, ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě. Chce, abych opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. Tu jakoby mu z očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal poštít. Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. Damaským učetníky zůstal sám několik dní a hned začal synagoga kázat, že Ježíš je syn Boží. Bla těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je a Šavel a Pavel. Zaulos a Paulus. Říká se v Německu a. Tím se označuje taková zázračná změna, jakoby vyměna osobnosti. Ten Pavel před svým obrácením a Pavel potom. Ten proznásledovatel církvy a ten horlivý misionář v celém světě od krutého násled, násilníka k hodnému chlapu. To se používá hovořově i v životě, když chceme vyjádřit, že člověk se hodně proměnil. Proměnil se skoro opak. Někdy to říkáme i ironicky, že když se to nám Nezdá, že ten člověk se opravdu změnil anebo jenom převlekl kabát. I v tom případě se mluví o Šavlu a Pavlovi. Ale je to opravdu zajímavý příběh. Ten fanatický farizeus Pavel prošel hlubokou krizi a stalo se z něho horlivého misionáře, který cestuje po celém známém světě, aby zvěstoval evangelium o Kristovi. Ovšem nesouvisí to moc s tím jménem. To v tom textu, v Skutech apostolu, není aspoň tak měněno, že se nějaké šavel proměnil v Pavla. Jsou to dvě měna, které ten Pavel prostě měl. Žid byl Žid, členem židovské obce v městě Tarzu, byl z rodu Benjaminů a proto asi jeho rodič mu dal jméno toho krále, prvního izraelského krále z rodu Benjamina Saul. Ale přes otce v tom přístavním městě na jižní pobřehy, pobřehu dnešního Turecka, v tom velkém obchodním městě, přes otce zdědil Pavel také římské občanství, což v jeho životním příběhu bylo potom dost důležité. A římané se nazývali Saul. To bylo hebrejské jméno, a když vystupoval v řeckém mluvícím prostředí, používal dával právě to druhé jméno římské, čistě římský Paulus, což znamená také něco, znamená vlastně malý, jestli byl tak malý, tělesně to nevíme. Tak používal obě jména Saul a Paulus, když studoval v Jeruzalémě jako farizeus u slavného rabína Gamaliela, byl prostě Saul. Byl člověk mezi dvěma kulturami, kosmopolita, světový občan a právě proto asi se stal takovým světoběžným misionářem který cestoval pořád dál a dál. Tak nejsou to jen dvě jména, přece jenom jsou to dvě kultury, dvě sociální prostředí, ale jsou to dvě osobnosti, jsou to opravdu dva životy. Někdy se to mluví o Pavlovi jako o Vzoru, I pro křesťany musíš se obrátit k víře. Bez tohoto nejde. A když mluvíme o křtu malých dětí, tak se klade právě otázku, jestli za tímto křtem už je v tu chvíli životní, nějaké životní rozhodnutí. Vždyť musí se teprve obrátit k Jiříšovi. Ale domnívám se, že tady v tom textu, který jsme četli jako epištolu, nejde o tom předvést tady Pavla jako vzor pro křesťanský život. Lukáš určitě vypráví o jeho obrácení a pro Pavla toto obrácení bylo důležité. Sám napsal o sobě v dopisech, a používal tam toto, tento příběh hlavně jako argument, jako důvod, jak se stal apostolem. Ale nevypráví podrobnosti. Nevypráví, jak se to stalo, jak to vypadalo. Stručně se zmíní o tom, že se potkal s Kristem, ne s člověkem, ale s Kristem a to je vše v Pavlových topisech. Když Lukáš vypráví o tom obrácený, tak to dělá jinak, má jiný přístup. Samozřejmě nezachycuje s tím časovým odstupem vše, co, co stalo a také jistě stylizuje. A hlavně, jak to známe u Lukáše, vypráví. Nevymýšlí se, ale pravděpodobně máme tu odraz toho, co se v křesťanských zborech o Pavlovi vyprávilo. Co se vyprávilo o Pavlovi, jak se proměnil Šaval v Pavla, to máme v tomto Lukášovém vyprávění také. Ovšem Lukáš, Vypráví hlavně v té knize Skutky apostolu nějaký jiný příběh. Ne příběh jednotlivce, ale příběh celé církve. Jak to evangelium se šířilo z Jeruzaléma v celém Judsku, Samarsku a až na sám konec země. To je to hlavní téma. A v tomto velkém příběhu se vyskytuje. Pavel jako, jako nástroj. Tak tady to zní v tomto textu, že on je můj nástroj, říká Kristus Ananiášovi. Tak Pavel není hlavní osoba, ale hlavní osoba je církev. Kristus O něm mluví jako o nástoj, který je potřeba, aby se šířil evangelium. A k tomu je ten Pavel zvlášť způsobilý. Kdo toto prožil, toto obrácený, ten bude hodný zvěstovatel evangelia. Toto asi je zvěst tohoto příběhu. Pavel je klíčová osoba. Druhá polovina knihy skutku je hlavně o něm. A tak zkusíme tomu příběhu příst z toho úhlu pohledu Pavlovo obrácení. A tady zvláštnost v tomto obrácení, že hraje určitá role ta jeho slepost. Jeho záslepenost, jeho slepost po té události v a Damaštu a jeho uzdravený ze sleposti. Co prožil Pavel? Lukáš líčí jeho obrácený vlastně jako příběh uzdravený ze sleposti. A to je zajímavé to srovnávat s tím dnešním evangeliem, z Markova evangelia, kde Ježíš uzdravuje toho slepého a pamatujte si, že Ježíš potřeboval dva pokusy. Dvakrát musel položit ruku na dílo a pak už ten byl uzdraven a všechno správně viděl. A i v tom Pavlovém případě jde o dva, dvě fázy uzdravení. Pavel totiž nejlépe nejpr, nejprve oslepuje a pak ho Ananiáš položeným rukou uzdravuje. Ale jde i o tu jinou slepost, zaslepenost předtím. Nejenom v, městě, v městském dopravě, ale také v životě jsou cesty, které někdy prostě končí a nemůžeme se dostat dál. Říkáme tomu z nějakého důvodu slepé uličky. Při jízdě autem se zlobíme, že jsme asi přehlíželi patřičnou ceduli a otočíme. V osobním životě je to složitější. Tam ani varovací ceduly nemusí být, nebo je nepoznáváme. A také s tím otáčeným nám to dělá velké problémy. Vše, co Pavlovi byl smyslem života, ze dne na ne, se vypařilo. On celou dobu nepozná Krista, i když o Ježíšovi věděl jistě ledac, ale neviděl v Ježíšovém Mesiáře, nemohl ho vidět, protože jeho víra mu to zakázala. Byl zaslepený. Pro Pavla byl Ježíš kacír, rouháč, jehož autorita byla kříži jasně vyvracena. Horlivě bojoval proti význávačům tohoto falešného mesiáše, pronásledoval křesťany z a přesvědčení, že vyhlaženým církvi může nejlépe sloužit Bohu. Bylo potřeba zakročit proti té nebezpečné sektě, která se nazývala Nová cesta. A toto bylo jeho slepá ulička. Z této zaslepenost se z vlastní síly nedostal Pavel ven. Musel teprve potkat Krista. Lukáš to líčí jako světlo z nebe, jako hlas Pavlovi, jak to bývá v Bibli, u Možíše, u Abrahama. A mluvil k Pavlovi vzkříšený pán, tedy živý Kristus, ne ten, který ho považoval za mrtvého, ale živý pán ho oslovil. Saule, Saule, proč mě pro nás sleduješ? Pro ostatní přítomny bylo to také slyšet, ale nebylo to vidět. To poselství bylo osobně určeno Pavlovi. Kdo jsi, pane? Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. A pak se potkal s Kristem živým. A přestal úplně vidět. Jak to? Bezmocný, potřídný, neviděl nic nejedl a nepil. Potkání s Kristem nevedl k tomu, aby Pavel získal nějaké nové informace a mohl si ji zařadit do své víry nebo do svého světonázoru. Ne, to nebylo doplnění jeho života, ale to bylo vyvrácení toho starého života. Ještě novej tu nebyl. První fáze toho Pavlova uzdravení paradox, paradoxně končí tím, že Pavl se neorientuje, neví kudy kam, nevidí, nejí, nepije. Je to podobně jako tří dny Ježíšově v hrobě. Nejde to přeskočit. A pokud se my myslíme, že obrácený je prostě jen vyměna člověka, tak jednoduché to není. To staré musí ven, ale nic nového zatím není. Až se Ananias u něho zastaví. To je ta druhá fáze spojená, s tím členem obce, křesťanské obce Ananiášem. A bez něho by to nešlo to Pavlovo ozdravení. Dostane od Ježíše přímo pokyn vyhledat Pavla. A neví, jestli je to dobrý nápad. Dá se tomu člověku věřit ten darebák, ten Fýzel. Ananiáš musí se překonat, nebo jinak řečeno, Kristus musí překonat odpor v Ananiášovi. Musí umožnit odpuštěný. Dobře věděli křesťany v Damašku, co ten Pavel jim provedl a co ještě plánoval. A měli takovému člověku, Odpustit. Pavlovo obrácený je tedy zkušenost pro obě strany. Ta důvěra a poslušnost Ananiáše je stejně důležitý jako to, co se stalo Pavlovi. Proto riskantní. Ale jen když si to uvědomujeme, můžeme brát vážně vůbec výraz obrácený. Bez odpuštěny to nejde. A pak teprve je možné zase vidět. A pak teprve je možné duch svatý a křest. Lukáš to líčí s tím výrazem, jako šupiny z očí mu spadlo to. A mohl znovu vidět. A tenkrát už s pohledem víry. Je v tomto příběhu i v tom jednotlivém příběhu, nejenom v tom celém, v kni celé knize skutku, důležitá křesťanská církev. Je tam důležitý Ananiáš a celý zbor, který toho Pavla přijali který mu odpustili. Mili bratři, mili ne nevyznávat nutnost odpuštěný, jako obecně, ale odpustili tomu konkrétnímu člověku, tomuto darebákovi. A pak se zřejmě o to, co on provedl, ani nemluvilo. Tak to odpuštěný platilo. A byl jeden z nich. A kázal, a stál se misionářem. Takhle se tady mluví o křesťanské církvi. Jsou takový lidi jako Ananiáš, také mezi námi. Tady v tuto chvíli se ukázalo, že, že církev opravdu nebyla sekta. Nazývali se tehdy nová cesta nechtěli být sektou, byli dlouho považovány ještě jako židovskou sektou, ale právě tímto činem, že přijali toho apostola Pavla, toho obráceného Saula mezi sebe, ukázalo se, že začalo tady něco nového. Skutečně nová cesta. A Pavlov život se ubírá jiným směrem. To je to, co se lidé vyprávěli o Pavlovi. Tedy obrácený není individualistický náboženský zážitek, ale přivedený člověka k Kristu. Je to přivedený nejenom jednoho, ale mnoho ze všech národů k Kristu. Patří k tomu ta zaslepenost, ta slepá ulička, je k tomu potřeba, aby člověk byl na dně a straci půdu pod nohami, když se mu vypáří iluzi. Patří k tomu, že se nemůže člověk pomoci sám, ale musí potkat Krista. A patří k tomu rozhodně, že odkázan na jiní, který ho umějí uzdravit a půjdou za ním. Nebojí se, že je to riskantní, ale jdou tam, poslouchaj pokyn Ježišův. A pak existuje šance, že se člověku otvírají oči na pohled víry, Díky odpuštění. Vidí Krista prostřednictvím zboru, bychom mohli říct. Vstoupí do toho zboru křtem. A svými životními zkušenosti můžou podávat svědectví. V důsledku tohoto dvojího uzdravení. A tak je to obracení úplně, obrácený nejenom ze slepé uličky, ale obrácený na nový směr.